Я повинен вас попередити, що все, почуте вами у цих стінах, повинно тут і залишитися. Зараз ви ще можете відмовитися від пропозиції, та дізнавшися про суть справи, ви стаєте її часткою. І тоді малюк знову запалив, мружечись, подивився на мене крізь блакитну завісу диму. Я закінчив фразу. Ви розумієте, чим це вам погрожує? Цікаво, чи він дійсно певен, що я маю ілюзії стосовно добровільності, участі у цій